«Так оце за тобою можуть полювати гітлеряки. Як не знають, то можуть. Тепер подорожчає і моя цибуля, і моя голова», – посміхнувся Лаврин. «Було б чому посміхатись? Ой, чоловіче, чоловіче припала до його грудей, вже плачучи серединою». Лаврін заспокійливо поклав їй руку на голову. «Та не квесь душу, Олина». Як настала війна, то й ми повинні на щось знадобитись. Я ж думала, що партизани одні верховоди йдуть, а жити. Таке життя, жінко. Я б оце трохи поспав біля твоєї пазухи. Як ти на це є? Ідоли ти. Ідоли. Не знайшла, що кращого сказати. Завжди ти підманював мене. Тільки один раз було такого, добряче примружився Лаврін. Коли ж це? Коли була заметіль вишневого цвіту? Чи ж була вона? Збігли вода, наче вода, а до війни прибились. Згадавши все це, Олена виходить з хати і прямої до клиниці, де, як вритий, стоїть її чоловік. «Ти й досі не набрав води. А в тебе щось горить?» Лаврін починає витягати затоплену клютку, далі здіймає з неї відро, в якому плаває двійко червонобоких яблук. Щороку до самої зими він витягує їх з криниці, а чи тепер доживе до зими. І жаль йому стало своїх прийдешніх днів, у які заглядав і заглядати боявся. Вийшли б із них його сини і донька, то й не треба більшого щастя. Розхлюпуючи воду, він прямує до хати, а за ним, наче тінь, іде Олена. І жінку славно він має, дарма, що любить погарикати, і донедавна любила грати очима, бо таким було, чим грати. Він поглянув на гніздо лег, що вершило хату, зітхнув. Відлетіли до весни птахи. Відлетіли і його величата. Коли б тільки до весни. «Сьогодні не йдеш до дівочого броду?» Вже в хаті запитала Олена. Лаврін не морщив чолов. «Не пішов би, та з бісою, магазаником треба зустрітися». «Викликав він тебе?» Чого тоді? Будеш багато знати, постарієш. Хто ж старить жінку, як не чоловік? половік? Говорив же. Оце ж гицелі поліцаї, значить, схопили пораненого командира у Василини на горищі знайшли. Треба якось підбити магазаника, щоб не квапився вести його в кайс. А як поткнутися з таким ділом до дітька? з чого починати мову і розмову? Олена задумалась під рукою голову у старішого. «А може, Вавріне, візьмеш якогось могильного талера чи півталерка і піде в до магазаника посіль? Він же тих цем крамаює неїв. Прицінися, потаргуєся, а далі видно буде». І то правда. Ваврін здивовано глянув на жінку, хмикнув і поліз до скрині, де досипали до свого часу його скарби. Ось він розгорнув білу пілочку, і на його руці блиснула щирим золотом вузько як княжна чи королівна, яку не постарили й віки. Це ж треба стільки років копирситися в могилах, і тільки тепер у війну знайти ось таку красу. Ти ж не здумай понести її в газанику, бо не відчепиться від тебе. Остерігає Олена, придивляючись до жіночої вроди. Примкнувши вії, стоїть у задумі осінній ранок, прислухається, як на городах шерехтять постаї соняхи і маківки, як у садах гупають яблука, як на річці й луках тривожиться перелітна птиця. Та що тепер та пташина тривога супроти людської? Хіба для того батьки виховували дітей? Щоб вони снопами лежали на полях, чи стікали сльозою і кров'ю в катівнях,